Я опустив ноги на підлогу, підвівся, похитуючись і поплентався в кухню. Вмитися прохолодною вже із запахом осені водою. У відрі плавала соломина, яка бозна як туди потрапила. Я підхопив її долонею і роздушив у зубах, відчуваючи, як у роті розпливається знайомий з дитинства дух. У кімнаті щось забурмотів у вісні лікар. Звідси, крізь відчинені двері, навскоси було видно його бліде з чорним провалям рота обличчя.